Kotzak desekreti abadu. Bekusenia. De Ozan zerki egin behar ez biztan da, eh? Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitze gitu nostu mara izi. <totan zergia> <totan zergia> Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan eduburu ez ari zaita bost kloon edo bost zantzeriztinez perfiktoak lez. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur Alea Zembata aldita Gure gaurko kulturaetalean Bilbora begira harri naiko genuke lehenik eta behin Bilbon hasiak baitira Loraldi izeneko festivala ospatzen euskal kulturaren adierazpen berritzaileenak plazaratuko dira asteotan Bilbon 4 zurmena izetara Goi erranen dugu Antxo Nabadiak 1879an sustatu zituen Loreiokoen ekitaldia inspirazio iturri eta eredu eguneratu eta garaikide batekin hasi zirela Bilbon 2015ean Udaberriarekin bat Loraldia izeneko festival antolatzen baila bete honetan zehar 30 kultur egitaldi proposatuko dituzte eta martxoaren 26 bitarte disiplinan hitzeko 128 sortzailetik gora elkartuko ditu festivalak. Imanol Agirre, Loraldia festivaleko zuzendari artistikoarekin mintzatu gara eta berau konakoak kontatu dugu. 30 Imanol Li prestatu du 30 kulturistordu Horeta biegunetan, eta bueno, jarriara kontatzen eta goitik gora, egun egin gora, eta egun eta goitik gora, atratzen zaigu, eh, gombinatu ditugune sortzaileak. Jakinak, danetariko daude, dantzariak, musikariak, eh, bagira, eh, irakleak, emertzolariak, bueno, danetariko dago, oh, eh, sortzailean artean, eta benetan ere, jaialdi hauribada, referentzia ala bihurtzen ari dena, Eta, bueno, arrobaude, gaur bertanakikoa, eta gu ba, poziko eh? egindako lanarekin. Bai, pozik egindako lanarekin, eta languzte horren emaitza, ikusi izango dugu, egunotan eta asteotan Bilbon. Disiplina nitz, askotariko formatuak eta mota ezberdinetako ekintzak burutuko baitira Bilbon. Teatroa, dantza, musika, literatura, zinema eta bertxolaritzaz gain, gastronomiak eta arteak lekua izango dutelarik ere. Imanola Gerre. Loraldea anitza da, kultur e, kulturari daukionez, eta bai, e, danetan dut daukagu, e, pasiak zehiara, formatu berriak, e, aukesten, e, estalmaldiak, guker bultetutako pronunzio propioak, <coughs> eta baitare, Bueno, hain ba, arloen arteko gustarketak, eh? Barao, zinkuzkari batzuetan, non literatura, personalitza eta musika gustartzen lan, non e, musika, e, DJ eta eta poesia gustartzen lan. E, Barao, ba, gustatzen zehi guasko, bideguruziori topatzea, e, kultur arloen berdinen arteko bideguruzia, eh? gure burutako bada, Zortzaiak ikusgarri jartzea, hau da e, Euskal Zortzai egin plaza honbat ematea, plaza e, esan guretzua referentziala, bilboko e, biotzean kokatzen dena, erbi-erdian, eta baita dit, komunikartiboki idartua dena, hau da, ikusgarri jarri gure sortzaileak eta gero bezanetik, bueno, ba, publiko ere, ba, ez, eta azpen e, joango gara, eh? E, ikusi dugu aurreko idu ediziotan ba, publiko bat badagoela Bilbon, hori indik lan asko erindar dugu, e, batez ere Euskal Mugetatik atz topatu dar dugu publiko hori. E, eta e, horretan erigara lanean sortzenak ikusgarri bihurtzen eta, eta publikoa eraiki tzen Euskal kulturdaritzaaria garen bildan publiko berria sortzen. Baloraldia festivalagogoan hartu martxoaren hogeita sei bitarte osfatuko dela Bilbon eta zetasunak nahi badituzue programazioaren ber izateko ere honako webgunera jo dezakezu, Lorraldia punt webgunera. Kultur alea. Jo min egi gaixegun on. Bai, berdin zubierean ja. Bilbon izango zaitugu aste azken honetan aipatu dugun Loraldia festivalean parte hartuko du zain zuzeneren obra berezi batekin, en Dublinetik kendaiara Antxon Abadia izeneko lana hautsalatuko baituzu, e, talde batez singuratu zarela azpimarratuko dugu eta len lenik e, galdeginen izukeen ba obra honen ondik norako aipatzea edo nundik abiatu denez lanunen e, taularatsaren ideia. Bai, hain zuzen eh, obra hau duela laurte taulatua izan zen eh, jadanik, lehen loraldiaren karietara, patxotererriak igazia du tekstori, eta, bueno, aitor mazok antzerkilariak eman zuen obra hori, eta geroz omitegun beranduago zendu zen. Eta loraldiako eh, antolatzeirek nahi zuten, olazteit, ba, berari omenaldi bat egiteko asmoarekin, eta... Naiz zuten obrau berriz uh, ol atekari. Eta jadanik itzartu binen duela di urte, eta gero ba, denbora pasada, baina hitzla atxiki dugu, bai antolatzailek bainik, eta aurten beraz plazaratuko da berri doa obra hori. Duelala urte, uh, aitormatzok eman zuen kukaieko dantzari batzuekin, eta aurten antolatzailek nahizuten uh, musikari batzuekin eman dezagun berriz obra hori eta hain zuzen ere hori izango da aste honetan. Aitor e, mazuguan hartuz beraz ere oltsaratuko duzuela na, ezta? Eh Xabi Cebriyo, Mikel Luko eta Laia Philips e, Duko izango dituzu ondoan. Oier Guillenen, zuzen aritu izan zarete, Patxo Teheriaren e, gidoia, irakurriko duzu, zer nolako elkarlana izan da zuen artekoa? Lehen zen zuretzat? Bai, dudari gabe, e, jende horiekin, e, ez guadzi behar ere, e, Xabier Zeberio zela ere musika zuzen e, Xavier Xabier, Mishelduko, eta Beratzarraia Filipduko, e, bai, eta gero Oier Guillenekin ere, e, Ez nuen bain ere lanik egin, eta uste dut guretzat zinez e, elkartze ederra izan dela, etor, etorri gara beraz, eta bildu gara Euskal Herriko ez dut egan nahi lau aizetatik, bainan ala ere tokidez erdinetatik, e, etelaburra egin nuen, bainan bildu giren aldi oro, ba oso erakargarria izan da, oso ongi konpondu eta e, oso ongi elkartu dira artean, gure artean, eta zinez memento goxoak uh, pasaditugu eta uste dut emaitza ere uh, hor nabariko dela lanunetan uh, izan dugun posa eta etxegina hau beriz uh, plazaratzeko bai. Eh, nola laur zenuke bertan holtzaratuko uh, duzuen historia? Zer uh, dakarki guzu? Eh? Begira, <laughs> uh, datu asko dago uh, uh, abadiaren ibilbidea da, ibilbide ikaragarria, oparoa, E, Baina, patxotelerriak eman duen, e, ba, humorearekin e, berak daukan ere e, taulagainerat eta gaur egun zinemarat ere, katzei historioan kontatzeko e, tirria eta derezi hori hor nabarida. Eta egitz e, batez, laburbiltzeko berak e, asko baliatu duena histori da ezina ez, ezinezko bidaia ezina eta nola gizon horrek oloren buru bere moldean ezin horretan sinetzi duen, onbeste gauza ikusteko, ikasteko, bere ganatzeko mundu, munduko parte askotan, tokia askotan ibilida, e, gainera hori ez bakarrik buruarekin ikasteko, baizik eta gorputza ba marchañariz Eta ibiliz, eta e, hain iztokitan ibiliz nola ikasi duen, eta hain zuzen, ere e, nahi duginen sortu zen, e, bere aita zuberotarra han ezkondu baitzen hango emazte batekin, eta gero ukanduen duen ideea harri-garri eta zorra-garri hori, horren gulu, berak historioan kondatzen dut amezela, bere argabasuen herri-dat itzultzeko ideea hori, eta hain zuzen endaianko katzeko ideia. E, eta ideia baino gehiago, hori. Eta gero hortik abiatuz ba, gero euskal kulturaren meizena handdia izan da benenek daki guduenez e, euskara landu du e, eta ere erabiltzea bultztu bereziki lore jokuen e, ba, gertakari ikaragarri orekin eta baigoaldean bai geipagaldean habat tokitan antolatu zituen eta lagundu zituen lore jokoak horia eta in susan loraldia lora ikusten duzu eh, gaurko bilbotar antolazailak eta koizere horiek nahi izan dute ere ispiritu horretan eh, euskara euskal kultura ba molde gauguan eh bultzatu presentatu jendeari eh, gozarazi eta besteuk ispiritu hortan nahi izan dutela, ere, abadiarekin olaspetu lako lotura bat eginez. Uh -huh, nahi dudarik ez. Ba, hastazken untan izango zarela aipatu dugu xomin, arriaga antzoki ederrean gainera, ez da? berezia izango da zuretzako? Ez da dudarik, e, nire idilbidexu mehal, ezin nahi zoran arriaga antzokian ar, arizan, eta e, ba, olako ezakit, e, Ez doter nahi ezin izko gauza bat denik, pixka bat ere eta hain zuzen uh, behar bada beste molde batean eranik, opari erbat ere, holakoan batean aritzea. Gero behar da ezan publikoa ere taula gainean bilduko luko dugula, eh, molde berezian emango dela, zerren obraunen uh, nahikeria baita ere holako uh, jendea urbil izatea eta bon... Kondalari baten lanada ere, eh, bakarrizketa bat da, beraz historio hori eh, Antona Badriaren empapela hartuz jendeari kondatzen dut eta musika ere horren ezaugarri izanen da, horribiliko gara Irlandako eta brasileko eta Etiopiako musiken, Parize eta Euskal Herri Nosti muziken, giro ietan ibiliko gara, baina nahi dugu ala ere hori uh, jendeari kontatu historio hori, ez? Eta beraz, jendea bildua izanen da ere espazio berdinean nolazpeit. Baina ala ere, hain zuzen, arriagan izaitea eh, astezkenian hastezkenean, ba, niretzat uh, biztan dena, Gauza edera dela eta unki garria. Eta unki garria gua ere, izanenda erran baiti guzu antzarki mundu alde batera usteko asmoa duzula ere? Ez da dudari, egan izon duela zonatira bete, maia barakik telefonoan ere, haipatu ginoela hori. E, bai, bai, ez asmoa, baizik eta erabakia, erabakia dut eta erabakia nuen azken denbora guetan, zer nahi gizat. Anzerki mundutik uruntzea... ...eta... E, ...ez nintzen bat nire txantzietan ari... ...eolako... Eh. ...era bakiak hartzen dituz talarik... ...horien e, obratzeko... hartzen e, ditut... ...ez hain zuzen... E, ...baina hitz eman nien... ...lora liko egin zer nahi... ...bizaz oba hau... ...nitan konfianxia hori... ...atzikitzen bat zuten... ...go gohonez emango nuela... ...hitza atxikit dut... ...baina berriz... E, azpimagatu dut, hori izanen dela nire azken sorkutza taula gainean, eta bon, ikusten duzu, azken itzulia hemen simerrikin duguna, hori ere etzen, hola pentsatzen biztan dena, horra hori e, erabakidugularik egitea dola hidurte, baina hola gertatzen da, historioa batzuta mitxia da, baina edo badira holako lotura berezi batzu, eta nire erabakiarekin badute ere zer erranik hororen buru, bainan, Ez aukadamurik, erabaki hori mole konzientiaan hartu dut, eta nahitara, bon, ez da bakarrik gaur egun erretretan ahizelako ofizialdi, baina da ere beste asmo batzu ditudalako, eta agian gelitzen zaidan denbora hauetan, edo, edo demora aldi hauetan, beste zabaiti lotzeko asmoa ere, datoan, haste, eta, eta agian urteetan artetan ere ba guti honekin gelditzen gara xomin goza ezazula aste azkenontako antzarkiaz eta neraletik ba hoberena opai zuten baina eske ikasco maia mire ska guzti onzat marchuaren zortzik amaikara amaika uskaraz laxa eta luson zortian eta bedelatzian gaueko sortiak eternitan larsabaleko laxesa balgeran Zazpixen nideko fushan aien sohkuntza begia. Amarean gaueko sortziak eta hitan luosoko argi suri geran. Haudan ire kolorea, juzelea zirko eta dantza kompainiaren poesia. Eta amaikan, ahatsaldeko lauetan luoson ere. Familiendako, etxoen kasak kompainiaren ziranoren euskarazko adaptazioa. Seetasun gehiago rendako eta lekoak aintzinetik erosteko ameka.eu web Ameka, euskaraz goza! Kultur Alea Bilbon Loraldia festivala abiatzen bada, Donostian ere hogeita laugarren arte eskenikoen feria irragaiten ari da. Deferia izenarekin ezaguna dugun festivala atzo abiatu zen eta martsoaren zorzira, bitartean raganen antzerkia, danza, Disziplina hitzak ikikuusia izango dira Donostiako zokietan eta orotara hogeita amahiru konpainien hogeita amahiru ikuskizun eta hogeita hama zazpi emanaldi programatu dituzte lau egunetan zehar. Gogora haszi nahiko genukeen de Feria Festivalunen helburu nagusietarik bat arte eskenikoen merkatua bizkortzen laguntzea dela hartara harreta ba, berezia azkaiz Euskal Herriko konpainiak bulzatzeari arte eskenikoen sektoreakin Topalekun nagusi bilakatzen da, lau egunetan zehar eta eragilen arteko hartu dumanak sustatuz eta sektorearen beraren garapen arraztuz, programazio zabalbat eskaintzen dute. Aurten leloa azpimarratzeko da, tabua dela debekatuta edota gaitzesten diren jokabide doekin za bezala ulertuta. Zergatik, tabua, hautatu duten lelotzat, galdegin gindiogu norka txapuso deferiako zuzendariari. Modu batean e, oso zuzena ez dena edo horrela hartzen diren e, funtzionamendo moduak edo konduka eta horrelako eta hitz e, egitea pentsatzen genuen interesgarria zela, ez? E, batez ere tabu hauzteko tabu bat, tabuari buruz hitz beharko da eta bueno, hori eh polítikamente ez es enguruko eh, en horretase Jonek de feria honetan, ez, eta horrekin jolasu. Panorka, txapuzo entzun berri de feriako zuzendaria. Esan behar ikuskizunen euneko irurogeita laua, espreinaldiak izango direla, modu batean edo bestean, eta disziplinei daukionez euneko berrogeita dantza ikuskizunak izango dira, euneko berrogeia, antzerkia eta emezortzia, euneko emezortzia disziplina anitzekoa. Tabua lelopean bera ziraganen da ogoita laugarren edizio hau eta programazioari begira, zerbait azpimarratzekorik bada, norka txapuza? Bueno, Gauza bitxiek e, izango dira, e, bizkaitik etorriko dira kankamisa konpainia rampen payasoaren inguruko e, bizitza kontatuz. E, oso tipo famatua izan zena eta gero momentu batean ja desagertu zan eta inor bera eta ez, ez da goratzen ez? Eo, bez, bez limbo, da, bere humore garratza horrekin, gauza espazio ez, ohiko espazioetan bere lanak aurkestuz. E, Dantza inguruan, bueno, e, la salda maializaran e, eta hor puntan dauden koreografio e, egile berriak eta E, Sakaban atututa egongo da eta deretatik egongo da baina e, benetan oso proposamen In in bai, ind Euskal Irrati hauetan IK teatroaren txarribo da antzerki obraz interesatuko garela, bai eta gukai dantza taldeak prestatzen ari duen Erritu izeneko lanaren inguruko osetasunak ere bilduko ditugula urtengo Deferian eta ala, ba, hause gaurkoan genuena esatekoa, hori bai. Interesa balin baduzue programazioaren berri izateko, honako webgunera iotzea gomendatzen dizuek Ubi irvaldez.deferia.eus webunea Eta hontan e, burratzen dugu gaurko mankizuna, nere atletik eskarik ze biarra esaten dizut eta bien bitarren ongi izan, aio Ja, du. Same out ta bernando de querer Baxotxak bezekretia badu. Beku segia. Baxan zergia da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzen gita nostu mara izi. Zinema oh, zizazmatu <laughs> zen, showin eta telin moduak kontatzeko ez Baina duroa ezaiz eita, bost, kloan edo bost, zantzariztzen ezperfiktoak lez. Badan haikeri hori, bakizu zubi egiteko bertzearengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA